موږ دا سویلیو پس افش پگمہ کی دما دی کتاب کش پگمہ زمان استاو سو دا لگ بدل لستاو دی کسوی مادا دیگی پینز مادا آج او موقوف او مقتوب مرفو حدیث سلوی مرفو او حدیث ہے جس میں رسول الله صلی الله عليه وسلم کې قول یا فیل یا تقریر کا ذکر ہو اديش مرفو غیله وئی چا کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د قول دی و نا ذکر وی یا دا غید فیل ذکر دے یا دا تقریر ذکر دے لکسو کوئی دا الله حبیب دا سے فرمایلی دی دا الله حبیب دا شکړو افلانی سڑی دا سے کار کول و الله حبیب ور تکتل او منی کڑی ندی ایده اللہ حبیب من اکڑی ندی لکه بخاری شریف کې راغلی صحابه و لکه تاسو اللہ دیمونگ حرمین و شریفین و لبوزی و ایده اللہ حبیب و مزل روو تو صحابه و دم آخام نمخی پدو رکات و لارو نو ای کتل خو من اکولی نا دیتا و ای تقریر النبی صل اللہ علیه و و سلم آخ تاسه نور دیر کارونا اکڑی تا الله حبيب کتلی دی او من اکڑی ندی موقوف حدیث سلوی او حدیث ہے جس میں صحابی کے قول یا فیل یا تقریر کا ذکر ہو چپای کی د صحابی د قول د فعل او د تقریر ذکر دے چفلانی صحابی دا شوی دي دی یی دا سکڑی دی ا د فلانی صحابی روان د دا سکیدل او هغه چپاتی شوی دے وردی ته حدیث موقوف وای بس کو ک عمر مر سر سراوے مقطوع حدیث ہے جس میں تابعی کی قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو حدیث مقطوع ایلوئی چې د تابعی تابعی غچاله وی چې په حالت ایمان کې صحابی قتل د تابعی د قول د وینا یا د فعل یا د تقریر ذکر ده نو ماشاءالله ګوره خبره واحد مو جندو متواتر مو پیجندو ا مرفو او موقوف او مقتوم او تا تاسو لرئست دی وای چې دا حدیث خو مقتوع دنه ته پوښی چې دا د تابع قول د تابع قول تایید وی خو په دل کې دلیل ني ور یو دلیل له تایید ده هاوای لکه اته قرأ اېدا خبره د دا دین داسه او د دا افلانم داسه وای د ته تا تایید وی یو دلیل لے. دلیل سره خبره صحابتيږي او تایید سره مضبوطيږي نو د تابع قول د تائید د فاروی خود د تابع قول په دې کې حجت نه ده ځکه د صاحبواره کوم در تراشی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین